хилилися назавжди додолу із чорною стигмою смерті на чолі раз і назавше, її вуста були відкриті в останньому крику, а очі надприродно широко розплющені і остаточно прекрасні. Примітка Астанілсен, 1883-1972 роки Данська акторка театру і кіно одна з перших зірок Німого фільму. Касирка давно вже подалася додому. Тепер вона, мабуть, крутилася по своїй кімнаті біля розстеленого ліжка, яка чекало на неї, ніби човен, щоб віднести в чорні лагуни сну у сплетіння сонних авантюр і пригод. Та, що сиділа в буці, лише її оболонка, ілюзорний фантом. Що знудженим, яскраво підмальованими очима втупився у порожнечу світла, бездумно хліпаючи віями в намаганні струсити золотий пил сонливості, що без кінця сипався з електричних ламп. Часом вона блідо посміхалася сержантові пожежнику, який давно й сам, покинутий власною реальністю, стояв зіпершись на стіну, заумершена завжди у своєму лискучому шоломі, з марнотною пишністю еполетів, срібних аксельбантів і медалей. Шиби скляних дверей, що вели в пізню липневу ніч, подзенькували здалека в ритмі мотору, Проте відблиск електричного павука засліплював їхнє скло, виливав ніч, як міг латав ілюзію безпечного пристанища, непідвладного стихієм велетенської ночі. Врешті чар почекальні мусив луснути, скляні двері відчинилися, червона портєра набухала подихом ночі, яка раптово ставала всім. Чи відчуваєте ви той глибокий затайний сенс пригоди, коли дрібний і блідий випускник з кляними дверима виходить сам один із безпечного пристанища в огром лепневої ночі? Чи він коли-небудь подолає ці чорні мочари, трясовини і проваля безконечності, одного світанку прибившись до безпечного порту? Скільки десятиліть триватиме ця чорна одіссея? Ще ніхто не написав томографії липневої ночі. У географії внутрішнього космосу ці сторінки ще не заповнені. Липнева ніч. І з чим би її порівняти? Як описувати? Може, я порівняв би її з простором величезної чорної троянди, яка сторазово накриває нас усіх сном тисячі оксамитових пелюсток. Нічний вітер дощенту розвиває її пухнасту сутність, і на пухкому дні нас досягає вдивляння зірок. Може порівняти її з чорним небосхилом наших заплющених повік – насиченим летючими пилинками, білим маком зірок, ракет і метеорів. А може з довгим, наче світнічним потягом, що їде безконечним чорним тунелем. Іти крізь лепневу ніч – це як насилу продиратися з вагона до вагона поміж заснулими пасажирами всередині тісних коридорів, задушливих відділень – і перехрещених протягів. Лепнева ніч. Таємний флюїд мороку, чуттєва, жива і рухлива матерія темряви, яка ненастанно формує щось із хаосу і тут таки руйнує кожну з форм. Чорний матеріал, що набудовує довкіл на мандрівника печери, схлепіння заглибиної ніші. Ніби на стирливий балакун вона супроводить з самотнього перехожу, замикаючи в колі своїх видінь. Невтомна у вигадуванні, маячинні, фантазуванні, галюцинуючи перед ним зоряними далями, білими молочними стежками, лабіринтами безконечних колізеїв та форумів. Примітка колізеї та форуми тут – монументальні будівлі, в античному стилі. Повітря ночі цей чорний протей, за виграшки формує оксамитні згустки, пасма жасминових пахощів, каскади озону, раптові безповітряні закамарки, що, мов чорні бані ростуть у безмежжя, потворні виноградні пічми налиті темним соком. Примітка протей у грецькій міфології – морський бог, наділений здатністю весь час змінювати свій вигляд. Я протискаюся по ці тісні фрамуги, нагинаю голову під ці арки і низько на вислі склепіння, і от зненацька стеля зривається, і з зоряним зітханням мить, відкриваючи бездонний купол, щоб тут таки завести мене знову поміж тісні стіни, переходи та фрамуги. У цих ямах бездихання, в цих затоках темряви, ще виснуть уривки розмов, залишених нічними подорожніми, фрагменти написів на плакатах, загублені такти сміху, пасма шепотінь. Нерозпорошені повівом ночі. Часом ніч замикає мене, ніби в чорну кімнату без виходу. Мене зборює сонливість. Я вже й не знаю, чи ноги ще йдуть, а чи я вже давно спочиваю в цій готельній кімнатці ночі. Але ось я відчув оксамитний гарячий цілунок, закинутий у простір пахими вустами. Їде вгору якесь желюзі. Високим кроком я приступаю під віконник і рушаю далі під параболами падучих зір. З лабіринту ночі виходять два мандрівники. Петлюючи, вони вимотують із темряви якийсь довгий і безнадійний клубок розмови. Парасоля одного з них монотонно стукотить по бруківці, з такими зазвичай. Виходять підзоряні і метеоритні дощі. Вони бредуть, наче п'яні, з великими головами в котелках. День де мене на мить зупиняє таємний погляд зезувато-чорного ока, і велика кислява лапа з виразними вузами грюкоче крізь ніч під порою. Костура. Вона вже не забудовує нас ілюзійним лабіринтом галюцинацій та марень, відкриваючи перед нами зірчасту вічність. Небосхил тягнеться у безмежність, сузір'я палають в усій красі, в одвічних позиціях, креслячи на небі магічні фігури, ніби хочуть щось провістити, проголосити щось остаточне своїм оглушливим мовчанням. Від мерехтіння тих далеких світів Долинає жаб'ячий скрегіт Срібний зоряний гомін. Лепневі небеса сіють Нечутний мак метеорів, Що тихо всякає у всесвіт. О котрій з годині ночі Созір'я снили на небі Свій споконвічний сон. Я знов опинився на своїй вулиці. Якась зоря стояла на розі, струменіючи незнаними пахощами. Протяг ішов крізь неї, ніби темним коридором, коли я відчиняв браму свого дому. В їдальні ще світилося, чотири свічки коптили з бронзового канделябра. Швагера ще не було. Від часу сестриного від'їзду він не бував на вечері, Приходив пізно. Будячись уночі, я часто бачив, як він скидає одяг з тупим і замисленим поглядом. Потім він гасив свічку, роздягався догола і лежав довго, не засинаючи в холодному ліжку. Не відразу зіходив на нього неспокійний півсон, поступово заволодіваючи його великим тілом. Він ще щось бурмотів, переводив подих, тяжко зітхав, ворушився під якимось тягарем, що налягав на груди. Часом траплялося, що знагло вибухав тихим і сухим хлипанням. Переляканий є питав у темерві, що з тобою, каролю? Але він тим часом уже йшов далі своєю важкою, сонною стежкою, працювито спинаючись на якусь стрімку в гору хропіння. За відчиненим вікном повільно дихала і пульсувала ніч. В її великій, недосформованій масі приливався зимний бахий флюїд. У її темних брилах Розпускалися сполуки, сочилися вузькі стружки запахів. Мертва матерія темряви шукала звільнення у натхненних злетах жасминових пахощів, однак невсяжні маси у надрах ночі лежали все ще невизволені і мертві. Шпарина у дверях до сусідньої кімнати світилася золотою струною, дзвінкою і чутливою, Ніби сон немовляти, яке там вердувало в колисі. Звідти долітав ще бід пестощів. Іди ліяняньки і дитини, злагода першої любові, страждань і любовних примх, звідусіль оточена нічними демонами, які загущували пітьму за вікном, приваблені тією теплою іскрою життя, яке там жевріло. З іншого боку, до нашої кімнати прилягала ще одна, темна і порожня, а за нею спальня батьків. Напруживши слух, я почув, як батько, повиснувши на грудях сну, давався винести себе в екстазі на висоту повітряних шляхів, усім єством лягаючи на той далекий курс. Його співуче віддалене хропіння – розповідало про події тої мандрівки незнаними вертепами в сну. Так поступово всі душі входили до темного апогею, на безсонячий бік життя, образів якого не бачив ніхто з живих. Усі лежали, мов мерці, з харчаннями і плачем, у той час, як чорне затенення глухим оловом придавлювало їхній дух. А коли вони врешті минули чорний надір, примітка надір, зарабська і точка небесної сфери, що протилежна заніту. Отже, а коли вони врешті минули чорний надір, той найглибший оркус душ, коли в смертельному поті Пробилися крізь його придивні півострови, міхи легень починали наливатися іншою мелодією, натхненним хропінням ростучи на зустріч світанку. Глуха густа темрява давила на землю. Її шматки лежали забиті, мов чорні безвладні тварини з виваленими язиками, сходячи слиною, зонімілих писків. Але якийсь інший запах, інший колір темряви звістував далеке наближення світання. Від отруйних ферментів нового дня темрява спухала, її фантастичне тіло росло, як на дріжджах, буяло в божевільних формах, переливалося понад високі корита і діжі, квапливо скисало в паніці, щоб світанок не заскочив її на цій розпустній плодовитості, і навіки не прибив ці хворі надмірності цих потворних дітей самозачаття, що виросли з хлібних цебрів ночі, мов демони, які хлюпаються парами в дитячих ванночках. Це хвилина, коли найтверезішу безсонну голову протягом якоїсь миті находить сонна заморока. Тоді хворі, найсумніші і розірвані отримують свою мить розради. Хто знає, як довго триває момент, протягом якого ніч опускає завісу на все, що діється в її глибині, але цього коротеньку контракту вистачає для зміни декорації, для усунення всієї апаратури, для ліквідування великої забави ночі з її темною, фантастичною помпезністю. Прохидаєшся, наляканий з відчуттям, що спізнився, і справді бачиш на обрії світлу смугу-світанку і чорну, консолідовану масу землі. Мій батько йде в пожежники. У перші дні жовтня ми з матір'ю поверталися з літнього будиночка, розташованого в сусідньому департаменті у лісистому басейні «Солотвинки», Присиченому джерельним шамрінням тысячи струмків, примітка Солотвинка твинка річка, притока приток річки Усе ще наповнені шелестом більшини, пронизаної пташинами згуками, ми їхали у великій старій колясці, що вростала над нами здоровенною будою, мов темна розлога Господа, затиснуті між колунками в глибокому, вистеленому оксамитом Алькові, до якого карта за картою спадали крізь вікно кольорові шматки пейзажу, наче сповільно перетасованої колоди. Під вечір ми виїхали, на всіма вітрами провіяне плоскогір'я, велике і здивоване роздоріжжя цих країв. Небо над цим роздоріжжям було глибоке і з затамованим подихом у своєму зеніті обернуте кольоровою розви вітрів. Тут була найвіддаленіша застава країни, останній поворот, за яким унизу відкривався розлогий і пізній краєвид осени. Тут був кордон, тут стояв давній, струхлявілий прикордонний стовп зі стертим написом і гудів на вітрі. Великі колеса заскриготали і в піску, балакучі мгатливі шпиці замовкли, лише велика буда глухо стуганіла, тьмянуло почучи в перехресних вітрах роздоріжжя, немов ковчег, що осів на пустирищі. Мати сплатила мито. Журавель застави зі скрипом піднявся, і коляска тяжко в'їхала в осінь. Ми в'їхали в, в зів'ялу нудьгу велетенської рівнини. Усполовіле і бліде вітровіння, яке тут над жовтою долиною відкривало свою благу та мляву безконечність. Якась пізня і неосяжна вічність підіймалася з вибляклих, далей і віяла у незнане. Мов у старому романі жовклі сторінки краєвиду ставали все блідішими та немічнішими. Так, ніби мали скінчитися якоюсь великою і розвіяною пусткою. У тій розвіяній ніщоті, в тій жовтій нірвані. Ми могли заїхати поза час і дійсність, назавжди залишитися в цьому краєвиді, в цьому теплому, безплідному вітровінні, нерухомий дирижант на великих колесах, загрузних серед хмар, на пергаменті неба, стара ілюстрація, забутий дереворит зі старосвітського роману з розсипаними сторінками, коли візник із останніх сил шарпанув вішки, виводячи коляску із солодкої летергії тих вітрів, і повернув у ліс. Примітка нірвана у буддизмі стан, який унеможливлює наступне народження і полягає в безсмерті та найвищому блаженстві, або динамічний стан, в якому істота вільна від незнання пристрасті та вчинків, здійснених у попередньому втіленні, діє на добро всьому живому. Поняття, яке стало популярним у Європі в XIX столітті, Головна завдяки працям Шопенгауера, тут узначені забуття розсіння розчинення. Ми в'їхали в густу і суху пухнастість, у тютюнову прив'ялість. Навколо зробилося затишно і брунатно, ніби в коробці сигар трабокос. У цьому кедрому півмороці повзна стяглися сухі, духмяні, як сигари стовбури дерев. Ми їхали, ліс темніше усе більше, все ароматніше пахнув тютюном, поки нарешті не замкнув нас у собі, наче в сухому футлярі віолончелі, глухо настроюваної вітром. У візника не було сірників, щоб засвітити ліхтар. Коні, відсапуючи в темряві, знаходили шлях інстинктивно. Трохкотіння шпиць стало повільнішим і тихішим, обручі коліс котилися м'яко, по запашній глиці. Мати заснула. Час минав без ліку, творячи у своєму проминанні дивні вузли та абревіатури. Темрява була непролазна, над водою ще лунав сухий шум лісу, як раптом ґрунт під копитами коней озвався твердю вуличної бруківки, коляска кудись повернула і спинилася. Вона була так близько до стіни, що ледь не черкнула об неї. За дверцятами коляски мати намацала браму нашого дому. Візник вивантажував клунки. Ми увійшли до великих розгалужених сіней. Там було темно, тепло і затишно, мов у старій порожній пекарні рано вранці, вже після того як загашена ніч, або як пізній ночі в лазні, де покинуті ванни і цебра вистигають у темряві і відмірюваній скрапуванням тиші. Свіркун терпляче випорював із пітьми оманливі, мляво наметені шви світла, від яких не ставало світліше. Навпомоцьки ми знайшли сходи. Коли ми досягли репучого підвищення на повороті, мати сказала, прокинься, Юзефе, ти падеш з ніг, Ще лише кілька сходинок. Але з непритомлені від сонливості я міцніше пригорнувся до неї і заснув остаточно. Пізніше я ніколи не міг дізнатися від матері, скільки реального було в тому, що я побачив згаданої ночі крізь заплющені повіки, зморений тяжким сном, постійно западаючи в глуху непритомність, а скільки виплодом Моєї уяви. Там була якась велика суперечка між батьком, матір'ю та Аделію, головною героїною тієї сцени, суперечка засадничого значення, як я здогадуюся нині. Якщо я намарне силкуюся розгадати її зміст, який постійно кудись вислизає, то ви ні в цьому безумовно прогалини моїй пам'яті, Сліпі плями сну, що їх я намагаюся заповнити домислом, підміною, гіпотезою. Безвладний і непритомний я знову і знову відпливав у глухе незнання, в той час, як на закриті повіки зіходив-повів зірчатої ночі, розіп'ятої у відчиненому вікні. Ніч дихала чистим пульсуванням і раптом скидала прозору заслону зірок, з висоти зазираючи мій сон своїм старим і вічним обличчям. Промінь далекої зірки, заплутаний у моїх віях, розливався сріблом по сліпому білку ока, і крізь чілини в повіках я бачив кімнату у світлі свічки, зануреної в безлад золотих ліній та зегзагів. Можливо й таке, що ця сцена відбулася іншого разу, Багато що свідчить про те, що її свідком я став значно пізніше. Котрогось із днів, коли, зачинивши крамницю, ми з матір'ю та продавцями повернулися додому. На порозі нашого дому мати скрикнула зі здивування і захвату. Продавці ж заніміли в осяянні. На середині кімнати стояв пригарний мосяжний лицар, Справжні святий Юрій, увипукланий панциром, золотими пластинками на раменників, усім дзвінким обладунком начищених до блиску золотих бляшок. З подивом і радістю я розпізнав під важким претурянським шоломом на стовбурчині вурса і на їжачину бороду батька. Примітка Петуряни, охоронці римських зверхників періоду республіки. Згодом імператорська гвардія розпущена у IV столітті нашої ери. Обладунок здіймався хвилею на його збурених грудях. Масяжні кільця дихали шпаринами, мов тіло велетенської комахи. З зброєю весь у блиску золотої бляхи батько нагадував архістратига небесних сил. «На жаль, Аделю, – казав батько, – ти ніколи не розуміла речей вищого порядку. Завжди всюди ти перекреслювала мої починання вибухами бездумної люті, але нині, закутий у панцир, я глузую з твоїх лоскотань, якими ти доводила мене беззахисного до розпачу. Безсила злоба схиляє нині твій язик до жальгідної красномовності, простацтво й неперебірливість якої чудово поєднується з тупістю. Повір, що мене вона сповнює самим лише співчуттям і сумом. Позбавлена шляхетного польоту фантазії, і аж палаєш несвідомою... Забирає весь наш сік. Виносить з дому всі слоїки з малиновим соком яким ми разом наврили влітку. Віддає його тим шлангам-пожежникам, а на додачу ще й обсипає мене імпертиненціями. Примітка тут образами. Аделя ручка схлипнула. Теж мені капітан вогняної варти, капітан покидьків. Вона вращала, міряючи батька ненависним поглядом. Тепер їх усюди повно. Вранці, коли я хочу вийти по хліб, не можу відкрити двері. Звичайно ж, двоє з них заснули на порозі в сінях і забаракодували вихід. На сходах, на кожній сходинці лежить по одному в масяжному шоломі і спить. Напрошуються до кухні, пропихають у дверну шпару свої кролячі морди в масяжних банках. Цокру, цокру. З рук Мені виривають відерку і скачуть по воду, танцюють навколо мене, чіпляються, ледних хвостами обмахують. При цьому ще й кліпають раз у раз червоними повіками і гидотно облизуються. Вистачає лише коротко глипнути на котрогось, а й вже фізія пухне, ніби він дика, червоним безстидним м'ясом, і таким давати наш Малиновий сік. Твоя обмежена і недалека натура від твоїв, батько, паскудить усе, чого торкається. Ти накреслила образ отих синів вогню на рівні свого дрібного розуму. Що ж до мене, то вся моя симпатія належить цьому нещасному родові саламандр, цим бідолашним і горопашним вогняним істотам. Усією провиною цього колись блискучого роду було те, що вони подилися на службу до людей – Себто продалися за ложку нужденного людського їдла. За це їм відплатили з невагою. Тупість плебейства не знає меж. Цих витончених істот доведено до найглибшого занепаду і остаточної нікчемності. Що ж дивного в тому, що їм не смакує бурда простацька і пісна бурда, яку шкільна наглядачка варить у спільному казані, для них та міських арештантів. Їхне піднебіння, ніжне й геніальне піднебіння вогнистих духів, жадає шляхетних і темних бальзамів, ароматних і кольорових флюїдів. Тож цієї вручистої ночі, коли ми святково засядемо у великій залі міської Ставропігії за накритими білими скатертинами-столами, у тій залі з високими залитими світлом вікнами, що кидають відблиски в глиб осінньої ночі, а місто довкола нас замереть тисячами вогнів і олюмінацій, кожен з нас із належним пієтетом та притаманним синам вогню смакуванням, умочатиме булку в чашу з малиновим соком і поволі споживатиме цей шляхетний густий трунок. Примітка Ставропігія – тут православна церковна організація, що проводить наукову, освітню і благодійну діяльність, незалежна від влади місцевого єпископа і підпорядкована безпосередньо патріархові. Наприклад, Львівське Ставропігійське Братство. У такий спосіб внутрішня сутність пожежника міцнішає і оновлюється Багатство барв, які цей народ вистрілює із себе у вигляді фейерверків, ракет і бенгальських вогнів. Моя душа повниться співчуттям їхній нужді, їхній незаслужній ними деградації. І якщо я прийняв з їхніх рук капітанську шавлю, то лише з надією, що мені вдасться підняти із занепаду це плем'я, зупинити його приниження і розгорнути над ним прапор нової ідеї. «Ти так змінився, якоби, – сказала мати, – і став чудовий. Але не йди з дому на ніч. Не забувай, що відколи я повернулася, ми не мали змоги як слід порозмовляти. Що ж до пожежників, – звернулася вона до Аделі, – то мені справді здається, що ти керуєшся якимось упередженням. Це малі хлопці, хоч і не роби». Я завжди із задоволенням дивлюся на цих підтягнутих юнаків у зграбних мундирах, дещо засильно стиснутих у поясі. Вони щедро наділені природною елегантністю, а їхня запобігливість і запал, із яким вони щомиті готові прислужитися дамам, просто зворушливі. Хоч без скільки разів моя просолька випадала з руки на вулиці чи розв'язувався б черевичок, Завжди тут, як тут, один із них переповнений співчуттям і жагучою готовністю. Я не в змозі розчарувати ці гарячі пориви, і завжди терпляче дочікуюся, поки він прибіжить і мені прислужить. Тим самим виразно ощасливлений. Коли ж він, виконавши лицарський обов'язок, відходить у бік... І отут таки обступає цілий гурт товаришів по службі. Вони жваво обговорюють подію, і при цьому герой демонструє жестами, як усе було. На твоєму місці я рада користувалася б їхньою галантністю. А я вважаю їх дармоїдами, могив старший продавець Теодор. Адже ми, слушно, не допускаємо їх до гасіння пожеж з огляду на їхню дитинну безвідповідальність. Досить лише раз побачити, з якою заздрістю вони завжди спиняються коло групи хлопчаків, що граючися, аж бурляють об стіну гудзиками, і можете оцінити зрілість їхнього королячого розуму. Щойно почуєш із вулиці Дикий вереск забави, як, виглянувшись з вікна, Обов'язково побачиш у хлопчачій ватазі отих засліплених, забіганих і аж непритомних від азарту довганів. На вид пожежі вони шаліють від радості, плещуть у долоні й танцюють, мов дикуни. Ні, до осіння вони не надаються ніяк. Куди вже краще в цьому ділі труси і міська міліція? а їм лишаються тільки забави та народні свята, отде вони незамінні. Наприклад, коли темним осіннім досвідком відбувається так званий штурм Капітолію, і вони переодягнуті на карфагенців, пекельно голосуючи облягають Васильянську гірку. Усі в цю мить співають «Ганібал, ганібал, ганібал Портас. Примітка Ганібал перед брамою, так гухали мешканці Риму. При цьому під кінець осені вони стають лінивими і сонними, що й засинають стоячи, а як випаде перший сніг, то вже ні на грам їх ніде не видно. Один старий грубник розповідав, що під час ремонту димарів їх знаходять причепленими до димоходів і захляхлими, ніби лялечки, у своїх багряних уніформах і лискучих шоломах. Так і сплять навстоячки» впившись малиновим соком, наповнені липкою солодкістю та вогнем. Тоді їх витягають за вуха і відводять у казарму п'яних сном і непритомних, ранковими осінніми вулицями, кольоровими від перших паморозків, поки вулична шпана кидається їм услід камінням, а вони лише усміхаються своїм засоромленим усміхом. З винуватістю, та докорми сумління, і перебирають ногами, ніби п'яні. Хоч там як, мовила Аделя, а соку я їм не дам. Не для того я псувала собі шкіру на кухні, виварюючи його, щоб тепер оці нігчеми його випили. Замість відповіді батько приклав до рота свисток і пронисливо засюрчав. Тої ж миті, так наче підслуховували коло замкової шпарини, зайшли чотири підтягнуті юнаки і вишикувались уздовж стіни. Кімната посвітлішала від блиску їхніх шоломів, а вони, завмерши у військовій поставі темній засмалі, під сяливими шишаками чекали наказу. На батьків знак двоє з них ухопили з обох боків великий оплетений лозою бутель з пурпуровим соком, і перш ніж Аделя встигла їх прийняти, збігли, лунко тупаючи сходами вниз, і винесли дорогоцінну здобич. Двоє інших по війському вклонились і вийшли за першими. Якусь мить здавалося, що Аделя вчинить щось нечуване – Таким вогнем стріляли її гарні очі. Але батько не чекав на вибух її гніву. Одним стрибком він заскочив на підвіконник і розпростер руки. Ми поквапились до нього. Ринок щедро засійний ліхтарями, аж кишів кольоровістю натовпів. Під нашим будинком восьмеро пожежників колом розтягнули велике вітрильне полотно. Батько ще раз озирнувся, зблиснув усією пишністю обладунків, мовчки нам салютуючи, а тоді, з розпростертими руками, сяйливий, мов метеор, кинувся в ніч із тисячею вогнів. Це було настільки прекрасне видовище, аж усі ми в захваті заплескали. Навіть Аделя, забуваючи про образу, поаплодувала цьому стрибку виконаному з такою елегантністю. Тим часом батько пружно зістрибнув із простирадла і, з брященням, струсонувши бляшаною оболонкою, стояв на чолі підрозділу, який, шикуючись двоє, на марші розгорнувся в довгу колону і тепер поволі віддалявся, крокуючи повз натовп і виблискуючи мосяжними банками шоломів. Друга осінь Серед багатьох наукових праць, яким батько присвячував нечасті хвилини спокою та внутрішнього затиші, поміж ударами катастроф і поразок, що ними так рісніло його авантюрне і бурхливе життя, найближчими його серцю були заняття порівняльною метеорологією, передусім дослідження специфічного клімату нашої провінції з його унікальними в своїй специфіці особливостями. Саме він, батько, заклав основи для фахового аналізу кліматичних формацій. Його нарис загальної систематики осені раз і назавжди дослідив сутність цієї пори року, яка в нашому провінційному кліматі не буває розтягнутої, розгалуженої, паразитично розрослої форми, що під назвою «Китайського літа» проникає далеко в глиб наших кольорових зим. І що тут скажеш? Він перший з'ясував похідний і вторинний характер цієї пізньої формації, що є нічим іншим, як своєрідним отруєнням клімату, випарами перезрілого і охопленого виродженням мистецтва барокко, нагромадженого в наших музеях. Ці музейні експонати, що розкладаючись в нудзі і забутті, зацокрюються, ніби старе вирення, у своїх посудинах без доступу повітря, пересолоджують наш клімат і стають причиною тієї красивої, малярійної гарячки, тих кольорових марень, якими агонізує наша довготривала осінь. Адже краса – це хвороба, – навчав батько, – це своєрідний трепет таємничої інфекції, темна заповідь розпаду, що підводиться з глибин досконалості, де її вітають зітханнями найглибшого щастя. А зараз кілька посутніх зауваг щодо нашого провінційного музею. Вони можуть посприяти кращому розумінню справи. Його початки сягають 18 століття і пов'язані з подиву гідним колекціонерським запалом отців Васильян, які обдарували місто цим паразитичним наростам, що обтяжує міський бюджет надмірним та непродуктивним видатком. Протягом низки років скарбниці республіки, придбавши за безцінь усе зібрання взубожілого ордена, великодушно витрачалося на це меценатство, гідно якоїсь королівської резиденції. Але вже наступне покоління батьків міста, яке було зорієнтовано прагматичніше і не закривало очей на господарчі реалії, після безрезультатних перемовин з кураторіумом, Ерцгерцогських колекцій, якому намагалися продати весь музей, закрило його і розпустило керівництво, призначивши довічну пенсію останньому доглядачеві. Кураторіум латиною тут наглядова або керівна інституція. Під час перемовин експерти, не лишаючи жодних сумнівів, з'ясували, що вартість усієї колекції – Надзвичайно переоцінена місцевими патріотами. Пошти отці Васильяни придбали свого часу у гідному похвали запалі чимало фальшивок. історії мистецтва. Дивна річ, віченці мали мілітарні вподобання. Більша частина картин була баталістичного змісту. Спалений золотий морок темнів на цих зітлілих від віку полотнах, де цілі флотилії каравел і галер, старі забуті армади трухлявіли в затоках, нікуди не вирушаючи, і колишучи під напнутими вітрилами велич давно зниклих республік. З-під задимлених і потьмянілих вернісків ледве проглядалися майже невидимі образи кінних зітхнень. Пусткою спалених кампаній під темними трагічними небесами тяглися у грізній тиші скубочені кавалькади, з обидвох сторін взяті в оточення наростами та екземами артилерійського вогню. Примітка Кампанія земля в південній Італії над Тиранським морем яка включає в себе п'ять провінцій Неаполь, Касерту, Беневент, Авеліно, Салерно. На картинах неаполітанської школи без кінця старіє, смаглий, закипюжений після полудень, ніби побачений крізь темну пляшку. Потемніло сонце, здається, в'яне на очах у тих. Утрачених краєвидах ми упередень космічної катастрофи, і тому такі невиразні усмішки та жести золотих рибачок, що з манірною грацією продають в'язки рибин мандрівним комедіантам. Увесь цей світ давно приречений і давно зістарілий. Звідси ця безмежна солодкість останнього жесту, який сам по собі ще триває, Собі самому далекий і загублений, Знову і знову повторюваний та незмінний. А ще далі у глибинах тих країв, Заселених безтурботним людом веселунів, Арлекинів і птахловів з критками, В тих неповажних і несправжніх краях, Малі туркені пухкими руками Формують медові коржі на дошках. Двоє хлопців – у неаполітанських капелюхах несуть повний шумних голубів кошик на палиці, яка ледь угинається під отим крилатим і туркітливим тягарем. А ще глибше, на самому краєчку вечора, на останній смузці землі, де на межі змутно-золотою порожнечею хитається прив'ялий пучок Аканту, все ще розірується картярська партія, остання людська ставка перед великою ніччю, що надходить. Примітка Кант – декоративна рослина, що трапляється переважно у Середземномор'ї. Малюнок її листків став популярним архітектурним мотивом. Усе це звалище старої краси було підано болісній дисталяції під тиском довгих років нульгі. — Чи можете ви зрозуміти, — запитував батько, — розпач цієї приреченої краси, її дні і ночі. Вона знову і знову перивається до промарних аукціонів, імітує вдалі розпродажі, галасливі і багатолюдні біржі, запалюється диким азартом. Грає на пониження курсу, розкидається і розтринкує, марнує своє багатство, аби, тверезіючи, зауважити, що все надаремно, що не вийти і поза межі приречене на себе саму досконалості і не полегшити мук болючого надміру. Нічого дивного, що ця нетерплячість і безпорадність краси мусила врешті удзеркалитися в наше небо спалахнути загравою над нашим обрієм, виродистися в ці атмосферні трюки, в ці аранжування хмар велетенські і фантастичні, що їх я назвав нашою другою, нашою псевдоосінню. Ця друга осінь нашої провінції, ніщо інше, як хвора фата Моргана, через гігантське збільшення, спроектоване в небо красою наших колекцій. Яка вмирає зачиненою в музеї. Це осінь, великий мандрівний театр, що обманює поезію, здоровенна кольорова цибулина, що лушпайка полушпайці, вилощується щоразу новою панорамою. Ніколи не дійдеш до жодної суті. За кожним блаштунком, що й не він зів'яне і шелестом згорнеться. Верне нова сяйлива декорація, лише намить жива і справжня, поки газ не зрадить своїй намальованої на папері сутності». І всі перспективи намальовані, і всі панорами картонні, і тільки запах справжній, запах прив'ялих лаштунків, запах великого гардеробу, насичений ладаном та помадою. А в хвилини смеркання це великий розгардіяж і безлад лаштунків, плутанина поскидуваних костюмів, по яких бредеш без кінця, ніби по шелському зів'ялому листі». І цей великий хаос, де кожен тягне шнурів'я, завіси, і небо, велике осіннє небо, звисає клаптями декорації і голосить скрипом механізмів. І ця кваплива гарячка, цей задиханий і спізнілий карнавал, ця паніка до бальних залів, ця вавілонська вежа масок, які не можуть повернутися у свою справжню Одіж. Осінь, осінь, Александрійська епоха року, що накопичує у своїх велетенських бібліотеках безплідну мудрість 365 днів сонячного колобігу. Примітка Александрійська епоха натяг на елістичну епоху з її центром в місті Александрії, прославленому Своєю бібліотекою елінізм підсумовує, але й замикає багатовіковий розвиток античної грецької культури, являючи собою епоху скурпульозних і системних студій над спадщиною минулого. В той же час він є синонімом бурхливого і захопливого декадансу. Оці старечі світанки! Жовті, мов, пергамент, і солодкі від мудрості, мов, пізні вечори. Ці передполодні лукаво усміхнені, мов, мудрі, палімсестри, багатоярусні, мов, старі, пожовклі книги. Ох, день осінній. Старезний спритник-бібліотекар, що в розповзлому халаті лазить по драбинах, і потроху смакує варенням усіх віків та культур. Для нього кожний краєвид, як вступ до старого. Як поточиться життя Робінзона після повернення до рідного Болехова? Задушливими і нерухомими, золотими відзір вечорами, батько читав нам уривки зі свого рукопису. Перевносила ідеї, часом дозволяла йому забути про загрозу аделеної присутності. Повіяли теплі молдавські вітри і насунула велика жовта монотонія. Солодке і безплідне дихання з півдня. Осінь не хотіла закінчуватися. Дні мовмильні бульбашки поставали все гарніші і ефірніші. І кожний здавався до такої межі ушляхетненим, що будь-яка мить його тривання була видовженням понадміру і ледне болісним дивом. У тиші цих глибоких і гарних днів Непомітно змінювалася матерія листя. Аж одного дня дерева постали в солом'яному вогні цілком здематеріалізованих листків, у лихій як висипка полови красі, в нальоті барвистого конфеті, прекрасні фенікси і пави, що їм варто лише струсунутися і затріпотіти, і вони скинуть геть це чудове, легше за промокальний папір злиняли і вже непотрібне оперння. Мертвий сезон О п'ятій годині сліпучо від сонця ранку наш будинок уже давно купався в жаркому і тихому світанковому сяї. Під цю урочисту пору, ніким не відстежуваний, він увесь тихцем заходив Кімнатами на півмороці спущених штору цей час іще велось узгороджено солідарне дихання сплячих, у фасад сонячного палахкотіння, в тишу ранкового жару, немов би по всій поверхні обліплений блаженно заспаними повіками. Так, користуючись тишею цих урочистих годин, він бирав перший ранковий вогонь усім своїм блаженно заспаним розімулілим віцяєво обличчям, всією мережею рис і зморщок, які ледь посмикувались у вісні відмарень цієї напруженої пори. Тінь акації перед будинком, що яскраво хвилювалася на тих гарячих повіках, повторювала на їхній поверхні, мов на фортепіано, одну й ту ж лискучу фразу – Звівоно раз у раз повівом, намарно селкуючись, проникнути вглиб того золотого сну. Полотняні штори вбирали порції ранковий жар і засмагали під ним, умліваючи в безмежному блиску. Оці цій години, годині батько, не маючи вже змоги віднайти сон, сходив вниз невантажений книгами, щоб відкрити крамницю, розташовану на першому поверсі. Деякий час він простоював нерухомо у брамі з перемруженими очима, витримуючи першу потужну атаку сонячного вогню. Залита сонцем стіна солодко втягувала його в свою площину, ідеально вирівняну і розгладжену до нуля. На хвилину він ставав пласким, урослим у фасад. І відчував, як його розгалужені, тремтливі і теплі руки пласко вживлюються у золоті фасадні рельєфи. Скільки батьків уже повростало так назавжди у фасадних будинків о п'ятій ранку, щойно зійшовши з найнижчої сходинки. Скільки батьків стало в такий спосіб вічними воротарями власної брами, пласко вирізбленими на фрамузі, з рукою на клямці із з обличчям, розплющеним на паралельні блаженні борозни, по яких згодом любовно водять синівські пальці, шукаючи останніх батькових слідів, назавжди втоплених в універсальний вишкір фасаду. Але мій батько таки відривався з волі, віднаходив свій третій вимір і знов олюднений, звільняв окуті крамничні двері від колодок і залізних скоб. Коли він відчиняв оте важке залізом окуте крило крамничних дверей, заморочений морок на крок заткував від входу, нап'ять відсувався всередину крамниці, перегруповувався і ліниво вкладався в глибині. Незримо паруючись із ще холодних плит хідника, Ранкова свіжість боязка ставала на млявою і тремкою смугою повітря. У глибині вилежувалася темрява багатьох попередніх днів і ночей, у ще не розрізаних паках сукна, вкладена шарами, видовжена шпалерами вглиб у приглушених походах і виправах, аж поки безсилу не спинялася в самій серцевині крамниці посеред темного складу, де й розпадалася, вже не порізнена і насичена собою в єдину і глуху сукняну праматерію. Батько йшов уздовж тієї високої стіни шевйотів та драпів, водячи рукою по боках сукняних сувоїв, мов по розрізах жіночих спідниць. Під його дотиком всі ті ряди сліпих тулубів завжди готові сколихнутися, і розвалити порядок, заспокоювалися і стверджувалися у своїх сукняних класах та ієрархіях. Наша храмниця була для батька місцем вічних страждань і гризот. Цей витвір його рук почав уже віддавна. В міру свого розростання, дедалі настирливіше, день у день тиснути на батька, загрозливо і незбагненно перевершуючи його. Він виявився надмірним, непосильним, недосяжним і неохопним завданням. Гігантизм цього починання паралізував батька з жахом задивлений у його велич, який не міг дорівнятися навіть кинутим на цю єдину карту всім своїм життям, батько в розпачі зауважував легковажність продавців, їхній убогий і поверхневий оптимізм, а також бездумні і фіглярські маніпуляції, здійснювані десь на узбіччях великої справи. З гіркою іронією, він вивчав цю галерею облич, не торкнутих жодною турботою голів, не заатакованих жодною ідеєю, до дна промацував ці очі, невинурної довірливості яких не скаламучувала і найменша тінь підозри. То як допомогла б йому мати з усією своєю вірністю і відданістю? Відблиск цієї недосяжної справи не проникав у її просту і безпечну душу. Вона не була створена для героїчних завдань. Хіба він не бачив, як поза його плечима вона швидким поглядом порозумівалася з продавцями, радячи кожній неконтрольованій нагоді взяти участь у їхніх бездумних блазнюваннях. Від цього світу легковажної безтурботності батько відмежувався дедалі більше, і втікав у тверді порядки свого ордену. Вражений, поширюваною навколо себе розв'язністю, він замикався в самотній службі високому ідеалові. Його рука ніколи не попускала затягнутих вудил. Сам він ніколи не дозволяв собі послаблення принципів, чи комфортної полегші. Це могли собі дозволяти Баланда і С.К., чи інші дилетанти галузі, яким була чужою жага досконалості, аскеза високого буття майстром. Батько з болем дивився на занепад діла. Хто з теперішнього покоління купців-сукнярів пам'ятаючи добрі традиції давнього мистецтва? Хто з них іще, приміров, знав, що сто з сукняних пакувань укладених на полицях шафи, згідно із засадами купецького мистецтва, під дією пальця, що з'їжджав униз, повинен був вильти звуки фортеп'яної гами. Кому з нинішніх були доступні останні тонкощі стилю? В обміні нотами, меморандумами і листами. Примітка. Нота латиної форма дипломатичного послання, застосована в міжнародній кореспонденції. Меморандум латино – дипломатичне послання без адреси, підпису і печатки, яке найчастіше містить у собі фактичне або юридичне з'ясування проблем, що є предметом перемовин між сторонами. «Хто знав іще всі ті чари купецької дипломатії – Доброї старої школи, весь той напружений перебіг розмов, від незговірливої жорсткості та замкнутої стриманості, вмить появи повноважного міністра закордонної фірми через поступове теплішення під впливом невтомних дипломатичних зусиль і вивертів, аж до спільної вечері з вином, поданої на письмовий стіл на папери, у збудженому настрої пощіпуванні сідничок прислужливої Аделії та перченої вільної бесіди, як воно й водиться між панами, котрі тямлять, що завинили моментові і обставинам, і завершеної взаємокорисною оборудкою. У тиші тих ранкових годин, протягом яких дозрівала спека, батько сподівався знайти щасливий, і натхнений прийом, який був йому необхідний для завершення листа до панів християна Зайпеля і синів, механічні, предельні і ткальні. Це була жорстка відсіч, дана необґрунтованим претензіям згаданих панів. Репліка перервана якраз у вирішальному місці, де стиль листа мав увінчатися міцною і дотепною родзинкою, завдяки якій Відбулося б електричне замикання, відчутне в легкому внутрішньому трепті, після чого той таки стиль міг уже тільки понижатися розмашистим, елегантним зворотом, заключним і рішучо однозначним. Батько відчував форму тієї родзинки, яка проте вже кілька днів кудись вислизала. Він майже тримав її пальцями все ще не влогну. Йому бракувало тій миті щасливого гумору, лементу легкої відв'язки, щоб узяти штурмом перешкоду, об'єку він щойно розбивався. Знову і знову він сягав по чистий аркуш, сподіваючися з нового розбігу подолати проблему, що наразі хпила з його зусиль. Тим часом крамниця поступово заповнювалася продавцями. Вони заходили розчервонілі від ранкового жару, здалека обходячи батьків стіл, у бік якого зеркали з тривогою та начистою совістю. Сповнені почуття провини правинної слабкості, вони відчували на собі тягар його мовчазного невдоволення, якому нічого не могли протиставити. Ніщо не могло вблагати цього закритого у своїх клопотах шефа, Жодною старанністю неможливо було його задобрити, зачайного, ніби скорпіон при столі, занад якого він ядуче поблискував окулярними скельцями і шарудів, ніби миш паперами. Його збудження не розстало, неясна пристрасть сильнішала в міру того, як дедалі сильнішав соняшний жар. Прямокутних сяйва на підлозі палав, метелискучі польові мухи, Блискавками протинали вхід до крамниці, намить обсідали поверхню дверей, ніби надмухані з металевого скла скляні бульбашки, видихнуті з гарячої люльки сонця, зі скляної гути цього полум'яного дня, з розведеними, сповненими летом і хижістю крильцями присідали і знову мінялися місцями в шалених зигзагах. У світлому прямокутнику дверей мліли всяю липи міського парку. Віддалена менша костельна дзвіниця, бо воніла здавалася цілком близько в цьому прозорому і тремкому повітрі, ніби в окулярі бінокля. Бляшані дахи палали, над світом підносилася велетенська золота баня спеки. Батькове роздратування росло, він безпорадно роззирався, зболено скорчений, вигнутий бігункою. В роті йому гірчило сильніше полин. спека наростала, вигострювала зластивість мух і скрилася в світлих цятках на їхніх металевих кільцях. Прямокутник світла дійшов до батького столу, і папери горіли, мов «апокаліпсис». Примітка Апокаліпсис – одна з частин нового заповіту, що містить опис світового кінця або в переносному значенні монументальне зображення катастрофи. Очі з надміром світла вже не могли втримати його білої однотонності. Крізь товсті хроматичні скельця, батько бачить усі предмети обравлені пурпуром у фіолетово-зелених обводах, і ним заволодіває розпач від цього вибуху кольорів цієї анархії барв, яка шаленіє над світом у світляних оргіях. Примітка хроматичні скельця – окуляри з товстими лінзами, що розщеплюють світло. Його руки тримтять, піднебіння гірке і сухе, мов перед нападом недуги, зачаяні у шпаринах зморщок очі, уважно стежать за розвитком подій у приміщенні. Коли о півдні батько вже на межі божевілля, без сили від спеки, Продавці переверталися на паках із сукном, розбивали на полицях сукняні намети, звішували тканинні гойдалки. Вони розмотували закриті паки і випускали на волю пухнасту сто разів згорнту сторічну темряву. Роками залежений повсяний морок, випущений на волю, наповнював верхні простори запахом іншого часу, запахом минулих днів, терпляче поукладуваних незліченними шрами у давній і холодній осені. міль висипалась у стемніне повітря, почки пір'я та вовни кружляли по всій крамниці впереміж із тим засівом темряви і глибокий та осінній запах апретури, цілком заповнював собою темне стійбище сукна і осамиту примітка апритура з французької, остаточна обробка тканин, шкір, пряжі, хутра і таке інше з допомогою спеціальних хімічних засобів з характерним запахом. Таборуючи посеред того стібище, продавці думали про фіглі й жарти. Вони давали одні одним тісно і повуха завиватися в темне прохолодне сукно і так лежали у ряд облаженній нерухомості, під стосами пакувань, живі сувої, сукняні мумії, закочуючи очі з удаваним жахом від власної закляклости. Але ж, бойствуючи, підкидали одні одних аж під стелю на розпростертих скатертинах сукна. Глухе потіння тих плахт і хвилювання струшуваного повітря приносило їм шалений захват. Здавалося, ніби вся крамниця зривається у політ. Сукна натхненно здіймалася. Продавці злітали вгору з розвіяними полами сурдутів, наче пророки у короткострокових вознесіннях. Мати крізь пальці дивилася на всі ці дурощі. Розпружений згальний настрій сієсти в її очах виправдовував найгірші вибрики. Улітку Крамниця дикої нехлюйно заростала зіллям, з боку подвір'я та складу вікно аж зеленіло від бур'янів та крапиви, підводне і мерехтливе від листяних спалахів та плавучих відблисків. Мов на дні старої зеленої пляшки, в ньому крізь на півморок довгих літніх пополуднів дзищали в невеликовній меланхолії мухи. Хворі монстроструозні екземпляри розгодовані на батьковому солодкому винограді волохаті-самітниці, що весь день оплакували свою прокляту долю довжелезними і монотонними епопеями. Ця звиродніла природа кормничих мух, схильна до диких і несподіваних мутацій, ясніла дивними особинами, плодами кровозмінних схрещень і вироджувалася якусь надпороду велетнів важковоговиків – ветеранів з глибоким і жалісним тембром, диких і пригнічених друїдів власного страдництва. Примітка друїди з кельтської – жерці Святого Дуба у кельтів. Тут наймовірніше узначені ретрогради, жерці релігії, що зникає. Наприкінці літа ці самотні, вже останні в роду смертники, врешті, вилуплювалися, схожі на велетенських синіх жуків, німій безголосі, зі змарнілими крилами і відбували своє сумовите життя, без кінця пробігаючи з зеленими шибами в нептомних і заблудлих пересуваннях. Двері відчинялися настільки рідко, що заростали павутиною. Мати спала за столом в сукняному гамаку відвішеному між полицями. Продавці, закусані мухами, смикалися, гримасливо кидаючись у неспокійному літньому сні. Тим часом на подвір'ї розросталося зілля. Під диким палаючим сонцем смітник плодився цілими поколіннями велетенських крапив і калачків. Від зіткнення сонця з краплиною грунтових вод на цьому шматку землі Зачиналася гідка субстанція зелені, сверливий відвар отруйний дереват хлорофілу. Примітка дереват хлорофілу тут те, що походить від зеленого барвника, тобто є ефектом рослинної плодючості. Там і варився під сонцем той гарячковий фермент розростаючись у легкій листяні формації, багаторазові зубчаті і поморщені, тисячі разів повторені за єдиним зразком, за єдиною схованою в них ідеєю. Дорвавшись до свого моменту, ця заразна концепція, ця полум'яна дика ідея ширилася, як вогонь запалена сонцем, вона росла під вікном пустим паперовим базіканням зелених, Клеоназмів, зільна марнота сто разів розмножена в несосвітенній гідкій маячні, жалюгідна і дешева латанина, що латка по латці покривала складську стіну дедалі більшими шелесткими пухкими клаптями. Продавці будилися з мамолітньої дрімоти по на лицях. У дивному піднесенні. Вони вставали з-під стилок і, сповнені гарячковим завзяттям, розростали у власній уяві героїчні буфонади. Примітка Плеоназм, «Дивись весна», примітка 35. Буфонада з італійської. Тут блазнювання, комікування, кривляння. Знеможені нудьгою, вони колихалися на високих полицях і терабанили ногами, намарне, видивляючи хоч якусь пригоду в порожньому просторі ринку, дочиста виметаному спекою. Тоді бувало, що який-небудь селюк босий і простакуватий зупинявся з ваганням у дверях крамниці, несміливо зазираючи досередини. Для знульгованих продавців – це була розвага хоч куди. Вони вмить злазили з драбин, мов павуки на вид мухи, і вже оточений та зусібіч розшарпуваний і заштурхований, ще й засипуваний тисячею питань, селючина із засоромленою усмішкою, сяк так відбивався від нав'язливих атак. Він чухав голову, шкірився з недовірою, витріщався на облесних ловеласів. Примітка Левелас від англійської. Прізвище героя роману Семіала Річардсона Клариса Гарлоу. Спокусник, перелюбник. Тут настирливий інтриган. Ага, про тютюн мова, але про який? Чи про наймодніший македонський, бурштиново-золотий? Ні. Добре було б і звичайного, люлькового. Махурки? Тільки ближче, ближче, прошу. о як же він бідний мучився, як кусав губи від марних зусиль. Ні, слід було кулаками і з розмаху валити в ляди з усіх сил. Простачок, під'южуваний продавцями, робив це самовіддано, зосереджено і старанно. Врешті, коли це не допомагало, він вилазив на стіл і тупав босими ногами згорблений та посивілий заходилися від сміху. Тоді ж трапився той гідний пошкодування інцидент, який усіх нас переповнив смутком і соромом. Ніхто з нас не лишився безвинним, хоч ми й не чинили зі злої волі. Це було радше нашою легковажністю, недостатністю поваги розуміння щодо високих батькових турбот. Наша необережність яка, наклавшись на непередбачувану, незахищену, схильну до крайностей батькову натуру, призвела до справді фатальних наслідків. У той час, як ми, ставши півколом, забавлялися на повну, батько нечутно прослизнув до крамниці. Ми пропустили момент його появи. Зауважили його щойно тоді, коли раптове усвідомлення зв'язку речей Прошили його блисковкою І викривали обличчя Диким праксизмом жаху Мати вбігла геть налякана «Що з тобою, Якобе?» Закричала вона, тратячи подих З розпочу вона хотіла вдарити його в спину Наче він чимось подавився Але було вже запізно Батько весь зіщулився і нашорошився Обличчя ж його швидко розкладалося на симетричні складові потрясіння і нестримно руйнувалося на очах під тягарем непомірної катастрофи. Поки ми встигли зрозуміти, що сталося, він різко завібрував, задзищав і звіявся нам перед очима, беззабринівши монструозною і волохатою, стелево-блакитною мухою, що в шаленому метані Стала битися бо усі крамничні стіни. Страшенно вражені, ми слухали той безнадійний лемент, глуху, але вразно модульовану скаргу, що збігала вгору і вниз усіма регістрами бездонного болю і непогамовного страждання під темною крамничою стелею. Ми стояли приголомшені і глибоко засоромлені цим печальним видовищем уникаючи прямих поглядів одне одного. У глибині душі ми відчували деяку полегкість від того, що критичної миті батько все-таки знайшов собі вихід із глибокого провалу. Ми дивувалися його безкомпромісному героїзму, з яким він без роздумів кинувся в глухий кут відчую, що з нього, здавалося, вже не повертаються. Слід було зрештою сприйняти цей батьків крок Саліс. Примітка «комграносаліс» дослівно з дрібкою солі, тут означені не цілком дослідно. То був радше внутрішній жест, різка і розпачлива демонстрація, що все ж оперувала мінімальною дозою дійсності. Не слід забувати, більшу частину того, про що ми тут розповідаємо, можна покласти на карп отих літніх аберацій, Тієї канікулярної напівреальності, тих безвідповідальних побічних проявів, що без жодних гарантій трапляються на рубежах мертвого сезону. Примітка аборація відхилення. Ми мовчки вслухалися. Це була рафінована батькова помста, його відплата нашим сумлінням. Відтепер ми були назавжди приречені слухати це сумовите низьке бреніння, що скаржилося дедалі настирливіше, дедалі зболеніше, і раптом вщухало. Якусь мить ми з полегшенням насолоджувалися тією тишою, тією милосердною паузою, протягом якої в нас будилася несмілива надія. Однак невдовзі воно поверталося, невтамоване, дедалі плаксивіше і роздратованіше, і ми усвідомлювали, що цьому безмежному болю, цій бренливій клядьбі, приреченій на бездомне биття об усі стіни, не існувало ні кінця, ні визволення. Той глухий до усіх умовлянь плаксивий монолог і ті паузи, протягом яких він, здавалося на мить, забував про себе, аби потім озватися ще голоснішим і лютішим плачем, ніби в розпачі скасовув попередню мить затища, нервували нас до глибин. Страждання, якому немає меж, страждання вперто закрите вколо своєї манії, страждання, що самозабутнє і запекло, Бечує самого себе, врешті робиться нестерпним для безпорадних свідків нещастя. Ця ненастанна й гнівна відозва до наших жалощів містила в собі надто вразний докір, надто яскраве оскарження нашого власного благополуччя, і не могла не будити спротиву. В душі ми виступали з осудом, сповнені замість печалі злістю, Невже і справді не було в нього іншого виходу, як тільки на осліп, кинутися в цей жалюгідний та безнадійний стан, і невже потрапивши в нього із власної чи нашої війни, він не міг знайти в собі достатньо твердості і гідності, щоб витримувати його без нарікань. Мати ледь гамувала гнів. Продавці, посідавши на драбинах у тупому ошелешенні, красиво замріялися про мухобейку, з якої вони вже подумки ганяли полицями, аж їхні очі наливалися червоним. Полотняна маркіза над входом яскраво тріпотіла у спеці, пополодневий жар крохував милі мазалитою світлом рівнини, спустошуючи далекий світ під собою. А у крамничному на півмороці під темною стелею безвихідно запетльований у світ політ і ошалілий носився батько, намотуючи себе на розпачливі зигзаги своєї гонитви. Проте настільки несуттєвими, попри всі очікування, є насправді такі епізоди, можна судити з факту що ще того ж дня ввечері батько сидів, як завжди, над своїми паперами, а інцидент, здавалося, був давно забутий, глибоко ж уразу разу і загоєно. Звісно, річ ми утримувалися від будь-яких натяків. Не без задоволення ми спостерігали, як батько в цілковитій напозір, душевній рівновазі та нібито Погідні